і не заважають, їм самим нема коли. То розпеченим цвяхом випалюють візерунки на табуретках, то конструюють машину часу, то сухий спирт палять, ледь не до пожежі, то хімічать з карбідом, таким смердючим білим камінцем, що шепить у воді і розповсюджує сморід по всій квартирі, а то плавлять пластмасу. Старі іграшки й гребінці на вогні в тазику. Мати працює добу за дві. Це означає, що цілу добу Можна робити у Лари в хаті, що заманеться. Свобода! Проте платить за неї Лара недешево, коли у матері поганий настрій від їхніх досвідів чи власних негараздів. Тоді ходить Лара тиха і на лаву у дворі не сідає, а з-під шортів її видніють червоні смужки від паска. Ну то таке, за свободу треба платити. І Лара платить чесно і часто. У Юрки нібито все тип топ все традиційно. Юлька каже, що тато – конструктор на якомусь заводі, винахідник. Що він там винаходить, нікому не зрозуміло, проте багато їздить по відрядженнях. Мати теж сидить в якомусь бюро. Юлька на продльонці й по гуртках, грає на піаніно, вірші читає з табуретки, ставить вистави у дворі. Всі її слухаються. Виходить Юлька на подвір'я і каже, «Сьогодні ставимо рабиню Ізауру». І вся дітлашня, навіть доросла, в захваті. Адже серіал всі дивляться, всім він подобається. У ньому все-таки яскраве, галасливе і співоче. Всі сваряться, дурять одне одного, цілуються. Пристрасті вихлюпуються за край екрану просто у двір. Розсаджуються сусідки на лавах і коментують дійство, яке Юлька зі своєю театральною командою вигадала. Регочуть, хвалять. Просять щасливий кінець. Біда в тому, що всі дівчата у дворі хочуть бути і заурами, і просто Маріями, і ніким більше. А ще ніхто не хоче цілуватися з Доном Мігелем, Павликом з третього під'їзду. Еш, -е зіркова хвороба у всіх, хто в ізаурах ходить. Всі носа деруть, вимагають від Юльки, аби вона призначила Мігелем Ігоря Воїнова. А як його призначиш, якщо він на всю цю театральщину плює зі свого поверху та ще й пополом від цигарки посипає? Він дорослий. Всі Ізаури двору за ним потай упадають. Але й без воїнова вистава має успіх. Адже Юлька завжди вигадує щось своє, безкінечне і романтичне. Сусідки вже й до телека не спішать. Сідають на лавах, кажуть. Давай Ізауру. Що там далі? Одружаться вони. Немає похвали кращої за це глядацьке нетерпіння. І триває цей тріумф, аж доки не з'являється в самий розпал вистави, Незапланована Юлькою інтермедія. Та ще яка, за участі її тата-винахідника і мами з бюро. Сусідки вже йдуть телека не спішать, сідають на лавах, кажуть. «Давай, Зауру, що там далі? Одружаться вони?» Немає похвали кращої за це глядацьке нетерпіння. І триває цей тріумф, аж доки не з'являється в самий розпал вистави незапланована Юлькою інтермедія. Та ще яка? За участі її тата-винахідника і мами з бюро. Перший розсікає акторів розщепіреною п'ятернею, витягає з-за лаштунків головного режисера Юльку всю червону розпашілу. Друга хапає за руку, Юлька ж повисає в повітрі над землею, і тягнуть її в різні боки. Ну дійсно, мексиканські пристрасті. Глядачі забувають до рота насіння доносити і кривуваті у хмилочки. Вчергове розлучаються, дитину бідулашно ділять, розділити не можуть. От де справжня вистава. Але на тому прийшов театру край, і Юльці – край. І Рабиню Ізауровна більше не дивиться, маячнято все. І Ігор, воїно, до неї тепер за дисками заходить. Зедор, скаже, нічого мала у порівнянні з вічністю. От кому дійсно підфартило, так це сусанці. Мати у неї – статурна, ділова, завжди в костюмах, програміст. Ніхто не знає, що воно таке, але звучить солідно. Так само, як і виглядає Ада Львівна. Вона на голову вища за тата. Це засмучує Сусанну, доводить до істерики, коли хтось з усмішкою киває в їхній бік. Ада Львівна закохана в свою родину до безтями. Що в тата, що в Сусанночку свою ненаглядно. А всі, хто з Сусаночкою товаришує – то всі свої – рідні. Тому бувати в Сусанків вдома для дівчат суцільне задоволення. По-перше, вони одразу отримують гроші на морозиво влітку або на апельсини взимку. І завжди п'ють чай з тортом. По-друге, Ада Львівна розповідає про дивні машини, комп'ютери. Навіть якось на роботу свою повела, аби показати цю здоровенну машинерію. Дозволила в ній чудернацьких ротатих карабасиків поганяти. Ті рухалися на зеленому екрані, поїдали одне одного, Вереску було. А скільки здивування і справжнього щастя? А Дальвів наш потиличник і всім почесному роздала.